Eldu den urtean, Bernat Etxepare Lizeo Orokoa Teknologikoa eta Profesionala. Idekiko da ipar bai honan, irueun mila euroren biltzeko azten dugu, azten gaitu kanpaina Eremaiten ari du Lizeoak, Bernat Etxepare Lizeotik goizuntan Filipe Laskarai Eskuntza Aul Kularia. Gure gomita, Egunan? Egunon. Beraz, ikasleak ere, gurekin istantian izan endirela, aldiz, xagajak kantua sortu baitute, kantua ere lehen aldiko tzen dugu, larun bateko xagagonduen manaketaz hariko gira, da, bada egeiteko, eta liceo oroko ga bazen eta bada, eta orten abart teknologikoa idekida sei ikaslerekin, MKZT, management kudeak eta zuzen, naritza teknikoak, bon, klase behi baten idekitze hori, uh, nola joan da? Bo, da, agas, aurtene, jaz, ginen, e, e, beaz, ba esta gas auktene jasa hasi genen biher dugu beraz baba sene aspalditik xideori e, e, e, aldar teknologikoa sortzea eta beraz e, hola bi urte egin e, bai, da, beraz bai ung chabi anda oia lehen ke eta eta ba e, untsa dena. Eh, Liseo berriak irua bax ukanen ditu orokora, guai dena, teknologikoa, asidena eta profesionala. Algolo profesionala eraikinarekin batian estrenatuko da. Zer proposatuko duzu eliseo profesionalan eluden sartzetika intzina? Bon, horre, behaz beste uh, siede bat baginin, uh, behaz ahlo profesionalea garatzea. Ez baita gaur egun eh, Arlo Gontan Euskaraz eh, proposatzen den behaz, eh, formakuntzarik. Eta beraz, bi, eh, bi adar eh, idikiko ditugu untxalaz, eh, eta hauak dira, eh, komertzia, eh, komertzia... E, xaila eta bestea e, e, pertsonei servitzua e, edo servizala pertsona. E, Untxalaz erretzen duzu, e, ez da hino finkatu, ez da jazsagoa? Ba, bai, bai e, ba menak ahoz egina direnak, baina Otsailan dira ofizializatzen eta orta gotz erretzen dugu Untxalaz, e, eskonde nazionaletik, orrektorea dutzatik, Otsailan or, okan imen dugu, e, erantzun ofiziala. Ba e, Untxalaz egina daba. Mm Hoai, -hmm. kolegiutik lise pasatzen uh, delarik, euneko behogoita ama bostek segitzen dutela, egiten zaukun helen uh, txahitonek, zuzenariak uh, dura hilabete zonbeitzu. Helburua da, preski egin hori emendatzia eta euneko kaxik larogoia ka, segidezen eintzina kolegiutik uh, lise horat, euskaraz. Ba, zenbakeetan ez dakitxusien zomati uh, izan den, helburua da ina ala ina ala segidezaten uh, euskaraz uh, ikasten. Uh, E, formakuntza gutxi dira Euskaraz. Guko beraz e, or, e, idikiko ditugu, adar behi batzu. E, araiz e, ai, gehiago ginen dira. Ustu dut e, iziak importantea dela. E, euskaraz e, ikasketak egitea e, importantea da. E, euskaraz gaztek haien artean egitea e, importantea da. Hori e, burasobatu egitean dira gutxi. Prezeski, bada, genera, adin ortenen, egonzu, uh, ahremanak itentuzte, ahreman finkoak uh, ikasleak haien artean. Hor, inentuzten launak, maiz, gero, amost, uh, emezortzi urtetan, gero, beti be, be, biziguzirako dira. Eta, eta Euskaraz egiten bali maute, e, ahreman bat, beti hizkuntza e, batean egiten da. Euskaraz egiten bali maute, atxiko, biziguzian Euskaraz, behaz, hori ere, bada, importantea da. Mm -hmm. Lizeoaren eraikuntzak hamar milioi eurokoak augekondua du Aktaneko kontseiluaak zazpi milioi euroko diru laguntza emaiten du, Generatekoa egiu jatzen bidez, kanpaina ezberdinen bidez, lohtu beharko da, eskasi izannen dena ere mailegu bidez. Iruhun .000 euroren ardietsi euro horiek nahi dituzue ardietsi eta hori da Barne antolaketarentzat. Hala da, eh, nahi behu zu bada eh, bi atal hor, bi parte, bat da eraikuntza bera, obrak eta eta bestia eh, ekipamendia. Eh, Lizeo bat ekipatzeko, hanitz frez dira, hanitz behar dira onike epatu guztia state kader eh, ordinagailu eh, laboratorioa eh, laboratorio bat eh, kirola senta eh, oh, Kirol eh, hori kirolgune bat izan bainoita bo hala eta huruzia mila euro eh, kostako du hmm. zertantziste campaignan Bezik, zemakietan, bainan, uh... bi, Biziki untsa abiatu da. E, uste dut e, jendeari e, gustatu sakola e, idei hori, sagak e, e, hondoarena, eta bo, nike janezake hok errenean, e, eno agirena, dirobilketa errenean, e, eta... Habeatu eh, bon, eh, ah, baizik ezta, aldiz ah, egia da oh, martsuko beharko dula eh, diruguri eh, kausitu. Bayonako etxepari liseoak lehen esagarronduen banak eta antolatu kodularun batuntan bere egoitzan Bayonan. Filipe Laskarai etxepari liseoko eskuntza ahulkularia eta liseoko ikasleak osteguruntako gomitak goiz behin. liseko ikasleak urbiltzen ariza uzkigu jadanik estudio untara telazte ditugu eta egin duten kantua baina nemementoan e Filipe Laskarai ekin, segitzen dugu eh, kanpaina bat erameiten duela etxepare liseuak, azten dugu azten gaitu eta beriziki hor nidura ekipamendien erosteko liseo behiaren zat, eludenan sartzetika intzina baita ipar bai honan, e Filipe Laskarai beraz aipatzen ginuen hori eh, importantak zirela ekipamendu horiek eta bernetegia ere behi ezenen baita? Iara da, Bagnatikian e, denaik ipartu behar dira, hohe, ahmairu denetaik or, eta jentzatok bada gaztua hundia horre, eta hortan sartzen da ere. Obrak, prest? Bai, obrak, dea, e, obrak, obrak, bai, mugua kaltsatia dira, ikusitugu, eta e, barnategian ere, ze, bi eraikuntza behitira, e, eta barnategiaren eraikuntza, ja hanik, bahneko lan enten hasia dira ere, bahakit. Eta prezeski, laun batian zain da, parada e, bisitatzeko e, Lizeo berriak, horrego hor indira obra arduraduna eta bo, egoitzako bilagun. Eta hamos minuta guziz, behatzi etaik eguardi e, amekaketerdiak arte, e, inentuzte e, bisitak. Hala, be, kanpeinaren ideia hori da, eh? mila sagarrondo salduz, dirua biltzea baina, gundo aman komun bate hazten dugu aztengaitu e, sagarraren inguruan pixka bat e, e, euskarari buruzkoak bolak edo euskarren aldekoak bolak e, izan diten e, ipar euskaragiri guzian eta euskaragiri e, guzian ere goaletik baitira laguntzak hala da ba, ba, ba sagarak gurutzatuko bazino sinbula sinbulo e, importantea egiten da sagarra hici heri importantea izan dela ekonomian e, eskolegian eta galtzentzela eta eta bada iparralde hontian ni gure chokoan hori ikizertu bate eh sagartzea eh haridena joztuki behiz, eta ba hala, e, e, Paralelo politazen egitea Euskararekin, behi, er, euskarare behpisten ari behigira, eta sagartzea, Euskararen sagartzea egitea bai honan hori ginin eside. Eh, Beaz bon, bi maneretan iten da, eh? edo jendek eosten eh, dute bere esan sagahondoa. Edo ustean dute gure sagartzea eta hori importantea da, e, baleatuko uto, mezoa zabaltzeko, jendekere ere zaten gure sagartzea shaga, hortan. Eta bai honako hiriak, e, e, usteiko prez da usteko e, e, eremu eremu bat. bat gure sagartzea iteko. Eta hori prezeskit esikatuko dugu norbeit e, sagartzea hortaz e, arduratzeko. Eta ni gentzuna dut, irrati untanea. Uh, Norbeid uh, erimu bat sigatzen zintina, fruituzkoa arbolan aizitinak uh, landatu, hor, izain dira prest, eta behaz uh, Norbeid uh, sigatzen dugu, zabaltzen dut mezu, rubildizatela, dizate ditzatela, uh, liztotik, eta eko siko du. Untsa, uh, larun bateko eguna egin duzu, uh, bisitak antolatzen dira, shagarranduak hartzen dira, eta bigun egun beharre landatu behdirela? Ez beharimada shagarria horretan... Na... Hordian, guai e, arte eositustenak, e, partikularak, e, behar dira absolutuki din laun batean, edo norbeit ihori, e, horien biltzeko, eta hori karikotu hirun, sagarondo, e, banatuko dituztu, ditugunak, e, eta horiek beala landu bat du behar dira. Ezta behaz, guai arte eositustenak, sagarondoak, behar dira din, absolutuki. Gio e, segituko du kanpainak berantako ginen da bestea, benen hori beste endako, berantago eosiko duten entzat, behaz, e, inalahor behartu despeditu saragahendu girek. Banaketa, um, waiko liseuan egin enda? Eh? Bai, e, liseu, janezake zaharian, waiden e, e, e, e, liseuan, eta hori zain gira, e, la, launtzeko, banatzen, izain da, giro animazio ere, hori, e, momento horretan eta izeo begia bisitatzen alko da ere. Bai bai, hori egiten ni le no? beraz ber momentuan enttzela inen, e, bisita hori Santoatuko ditugu hor taldeak edo e, joiten alhalko da zuzenkijarat eta most minuta gusizz bez bisita bat e, e, androtia izain da. Menuztexetasunak badituugu. E, laguntzeko e, webgunearen bidez berat Etxe pare punttsu betxe edo deitzen alla izeborat eta Bai. Ala, edus, bai, eta ginear badira ekitaldi batzu or, eta denetan horren txartzen gira plantatzen hor main batekin zaude denak kanpaina ezta finik kontrarrioa badago ino bide hor eiteko e, er, martxo arte martxoan 15a er, di, hori be, bildu behar izan daian e, beharko dugu eusketa er, e, horiek egiteko Filipe hor uh, di, baditugu ikasleak, entzune ditugu kantuaren lotik, kantu berri bat sortu baitute, aldiz xagarrak, en ustez, uh, eh, izen hori da, hala, aldiz xagarrak, behar badala lotura bat egin nahi zinuen? Ba, ba nien ni, egin ni, ni, egin ork kampaina horretan, hanitz implikatu dira, burra so, hanitz, ez dute egin ere, kolektibitateak eta errikoetxeak eta izan ziz aizkik gula hori hosten, eta bizik ontengira plaza egiten du, beran, e, ikasleak ere implikatzen dira, eh, hanitz e, e, ekitalietan parte hartzen behituteku e, kampaina horren amaiteko, eta hala da beti hala izan izandali zeoan ikasleak beti lagundu ditugu eh, parte hartzare parte hartzea ortat eta ara ga, gaur badugu etsenplu bat eh, bagintzi bostik hor musikariak taldeatekin eta hobildu saizkigu kanpaina estapenean, janez gukere zeit nahi duin eta eta wala etsenplua hoe kiere beren harria eh, ekarri dute eta espikatuko dut instantean kantuan susten ugu lenik Aldiz Taldea hain zuten ginoen Sagarrak, Kantu Berria, Aldiz Taldea osatzen dute Liseoko, Etxepare Liseoko ikasleak eta batik, hor ditugu, zuzenean eskertzen dugu, ala ere, Searska eta Etxepare Liseoa eskruxibitatea guri emanik, Kantu horren pasatzeko, hala, milesker. Hala, milesker, Aldiz Taldeako, erberaz, bos duntiko gaztene inguruan, behar behar, aurkeztuko zuen, zuen burua banazkata, zeh iten duzen Taldean? Egun e, hon, hini, hineko nahiz eta baso haiten dut. Egun hon, naiz eta bat egilaria naiz. Egun ni naiz Joni eta gitarista daiz. Mm -hmm. Ni naiz uh, Inaki, bigarren gitarista eta kantatzen nuk uh, luken ekin, ere? Ni luken naiz eta teklatuak dihotzen ditut eta kantua ere. Aldiz taldea, Aspaldi sohtu da zen taldea? Dola Aspaldi ez, dola bi urte, asik giren pentsatzen ideiari eta onotik, sire uh, osa bilakatu da. Ta... Liseokoak bostak, Liseoko taldea da? Baina, bai, bai aspaliteak izagutzen dira ikasztolan, elgarrekin giden jalanik, eta betidanik izagutzen dira eta musikariak giren ez denak, pentsatu duguta alde bat sortzea. Justuki, Sagarrak uh, entzun dugun uh, kantu hori, nola sortu duzu musikaren aldetik? Be, girean bildu gira um, borda batean, bak entzun dudetan, mm -hmm. eta hor inspirazioa dintzaigu, eta beraz erabakidugu parte gehiagoak sortu ditugu, eta grobe be, azaleratu, Errepiketan. Zuen usaiako estiloa da? Nola definitzen duz estilo hori? Uh, rock, uh, salta, funk... Uh, Aini estiloetan, gira. Uh -huh. Eta beti hori egiten duzu Beti inguru horietan ibiltzen zite? Bezgu... Uh estilo finkorik gure alburuat, da al bezan bat estilo uh, erabiltzea eta ez mugarikuk eitea mm -hmm. stilota. Beraz, bon, kantu bat sortu duzue kampaina unendako, xagarrak uh, gaia uh, askieretxeazela atsemaiteko. Uh, gero Itzak, nor kitatzi di ditu, nola, nola lan duzue hori? Berdin, elgarrekin bildugirelarik el uh, piskantaka bakotxak bera ideiak ekarri ditu, eta elkartu ditugu uh, kantu horso bat egiteko. Eta kantuaren mezua hola, hola finkatzu sue, zer da seme sua? Zergatik hor dizela? Zergatik hor dizela? Tan no Ez da union era kutsi feliz osa hemen badangia go eta. Mm -hmm. Baki un certaine material saro gaita, bon whisky da ta, ko biski kontangira liso eri bat. Era eta ta naginan mezua pos hala si kantok tan. Ah, ba, bai, bai. Eta bon, egin duz ere musika, egin duz ere itzak, egin duz ere grabak eta bideoklipa bat egin behar duz ere. Arresta projektoan? Ben, ba, e egin duz ere, egin duz uh, ere, eta projektoan da. Bai. Eta bon, ez dugu inu idealik, nola egin. Bai. Igenen da. Bon. Igenen gure pixka bat hartuko du. Bon, ez duzu egitzen urkeztuko, eh? hori zaila izanen baita. E, Baina, e, gero ez dakit, e, jotzen duzu eta, teratzen zite pixka bat, e, kanturi entzuten da, orte ikak parte? Be, bait, daia, ikutugu, udaren uh, eta orte asieratik hori ikutugu konzertu batzuk, eta menturaz, uh, menturaz, bai, entzunen den, orkielu den udaren uh, ikutuko gira, eta, voilà, hori egituko dugu, uh, albese imat aritzen, ta kampaña herenbaitan a tope ba bai biztanela eta ba bai biztanela so koordinak terminaleko ikasleak existe es ze se, ze mail eta koak existe terminalekoak eta lenekoak lenekoak gordene ikusiko du nor da lehenekoak? Zuzira! ba bizuekin zer gitzenu sugi ikusiko du suzileria beraz eta ba ez dakit ze ze ze ze gogor ekin dira ohandako bergiroarekin, bergiroarekin ber, sikitzea, eta, eta izatea, bai bila, obekio, simpleki, material aldetik, sikitzea ber, bergiroan eta bergimi eh, ekin. Mm -hmm. Bat dira, itzok du bat zuok, eldu diranak, eta hainik duena haste buruan, e, zeh, jendea animatzeko, jendea gomitatzeko, bat duzu bat, eta pasara Eh, sacré accordi là. Sacré accordi là. Alors, <laughs> alors Et toi, tu resdoue pas ça là, hein, ta ko? Ojoitarasteko? Euh, ber joda du code du Euh euh non mais. <laughs> mais <laughs> tu as pas chiqué là les bêtes irativatsuetan et et elle uh, Facebook ohibat ali gira shorte mais là Facebook orila ba be itourdwa baina voilà, eta Tu as concert total nous dans état bon, voilà. Voilà, Hortaz bai. baliatuko siste eberazena azendak finkatzeko, bai, promosio piška bai, bai. bat egiteko. Bona be, bai untsua, aldiz taldekoak ginituan gurekin goizuntan, etxepareko lisoko taldea da. Milošker gurekin izanik? Bai, Milošker zuen. Basta egunan? Eta, janzon, segite indako?